India hangja. Magazin műsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Vancha kalptaru bhayesh, kripa sindhu bhay, evach patita A mai India hangjában két témánk lesz. Üdvözlőnöket Bányai Géza, a műsor szerkesztője. Elsőként egy telefoninterjút hallhatnak Indiából, melyet Leveles Zoltánnal és Juhász Balázsal készítettem, akik egy készülő könyv befejező munkálataira utaztak ki. Műsorunk második részében a védikus tanítás egyik eredeti alkotásával, a Tejjabind Upanishádal ismerkedhetünk meg Szilágyi Rohini jóvoltából. We did her. Tegnap reggel készítettem a következő interjút Leveles Zoltánnal és Juhász Balázssal, akik Dél-Indiából jelentkeztek telefonon. Egy std ből telefonáltak, ami az Indiában minden sarkon működő nyilvános telefonszolgáltatás. Egy kis bódét vagy parányi üzlethelységet tessék elképzelni a forgalmas utca szélén. A szolgáltatás nagyjából arra hasonlít, amilyen jó 30 éve még Magyarországon is szokásos volt, amikor vidékre vagy külföldre a postáról telefonáltunk, sa a vonalat kézzel kapcsolták. Az STD is ilyen, a kezelőnek kell fizetni, ő hívja a számot, majd szólít, ha van vonal. Valójában igen jó szolgáltatásról van szó, mert a tarifa nem túl borsos, és a világon bárhol lehet telefonálni. Ma már korszerű központok vannak Indiában is, így a kapcsolat gyorsan létrejön, de azért a hangminőség még a régi, ahogy hallani fogjuk. Nál Leveles Zoltán, Indiából, méghozzá Kancsipuramból, Csennáj mellől, Dél-Indiából. Halló Zoltán! Leveles Zoltán vagyok, Félgében. Mi áradban vagy most Indiában? Igen, magam is csodálkozom rá, hogy mire itt vagyok. Félek, azon csodálkozom, hogy igazából, mint Ladakhba indultunk a jó barátommal, Juhász Balázs balás, sal és hát azt is töltöttünk egy hete, de aztán valahogy, hogy hozzá olyan, ebben csak itt magunkat, és most még délebbre fogunk majd igazni. Ami miatt itt vagyunk, az nem más, mint azt, hogy egy közös könyvben dolgozunk, ami majd decemberben terültem a hatással a Budapesten tartandó gandikonferencián. Még amit szeretnök hozzá a te felvezetésedhez, hogy ugye te már nagyon szakszerűen azt mint hogy csinálj, de, de valóban az, hogy, hogy uh, Indiában már mindenki Csennájnak nevezik azt a várost, azt a metropolist, amit mi madaraknak szoktunk meg, de szerintem Magyarországon, amit azt tudjuk, hogy Csennáj, akkor nem biztos, hogy mindenki hogy melyik városról van szó, szóval, azért hozzáfűznénk, ha nem alapszó, hogy ez a város, aminek a közelében vagyunk, az nem másmi a régen, hogy korábban Madrak-Princisnek város, és aztán a 90 éves közepén kapta vissza a régi nevét, ami Csendváj. És hát hasonlóan Bondai, Visszakoroszölték Mumbai, létezt. És, és még, éveset, még Kalkutát is már hívják. Igen, Kalkutta, viszont most már Kolkata lenne. De hát én úgy érzem, nem vagyok benne de úgy érzem, hogy a magyar ha valamiért annyira uh, magába színt ezeket a neveket, hogy kalkuszka, meg madras, hogy uh, hát igazából szíváncsolat jelen, hogy vajon be fogják tudni fogadni, a, ezeket az új, uh, pontosabban a régi eredetű is Az indéjak mennyire használják? Tehát ők mondjuk egy kicsit nekem ez olyan, mint amikor mi pozsonyt mondunk, meg kassát. Tehát ez, ez nekik egy ilyen örömet jelent, és szándékosan szívesen használják? Tehát az, az indiaiak, azok csak is ezeket a neveket használják. Na most eh, igazából itt nem arról van szó, hogy, hogy a, ugye az indiai néz, vagy pedig a, a, a nem indiai néz, hanem amikor jöttek a gyarmoszási szókat, akkor ők igazából átkeresztelték. Tehát azért a csemmáj és a madrac elég messze áll egymással yeah. a hosszásba. És eh, hát ez szerint a 90-es évek hivatalosan, a parlamenti rendelet szerint talán inkább, hogyha szeretnénk hasonlatot Magyarországon, akkor is én a Lenúváros, meg a városokra a szociális. A fotós utatok az, azt hiszem, hogy nem az első. Én emlékezetem szerinte azzal busúztál el egy néhány étel ezelőtt, hogy befejezitek azt a könyvet, amit már elkezdtetek, tehát a, az anyagnak egy része már megvolt. Balázsban most együtt harmadik alkalommal Indiában, és hát nagyon szép területeket jártunk már be a korábbi Mikóz alkalmából és Viszont úgy éreztük, hogy ahhoz, hogy ez a könyv teljes legyen, még meg kell csinálnunk egy külön egy utat, e, semmi más miatt, csak is a könyv miatt. Tehát nem azért, hogy azért iránduljunk, hanem ez, ez tényleg egy munka. Azt hiszem, hogy azért, hogy lehet azt mondani, hogy dolgozunk. és e, Hát hát azért azért a azért azért azért azért azért azért és azért azért azért azért azért és hát úgy tervedik, hogy 60 tázalék, eh, könyv, és 40 százalék a és a hogy a szöveget én állni. Ez egy úti könyv lesz? Vagy, vagy... Igen, ez nagyon fontos kérdés. Mi is ezeket a kérdéseket azt hittem, hogy milyen könyv lesz, is. Amire egész tudunk vállalkozunk, hogy biztos hogy mi nem lesz ez a könyv. Tehát az biztos, hogy nem futi könyv lesz, yeah. az biztos, hogy nem, nem ilyen uh, turista könyv lesz, biztos, hogy nem művészeti könyv lesz. Valami olyas, szeretnénk ezzel a könyvvel uh, kommunikálni, hogy, uh, hogy India egy, uh, egy, egy csodálat, ha méltó, egy érdekes és ugyanakkor titokzatos, meghoghatatlan világ, és, uh, ezt a, ezt a világot, ezt a rácsodálkodást, ezt az elményű csodálatot szeretnénk bemutatni a fényképezzel. Ti inkább tájakat fényképeztek, vagy, vagy amennyire lehet embereket is? Egyáltalán Indiában mennyire szeretik az emberek, hogyha elkezdik őket fényképezni. Ja, hát, Köszönöm ez a Balázs mindenféléket, de én azt hiszem, hogy lehet igazából ezekről szívesen fogjuk beszélni majd. Én nem szeretnék belefontálkodni az ő területébe, és én azt hiszem, hogy lassan meg az megérkezik arra, hogy, hogy átadjam a, a Telefond imált Balázs Fotosnak, ugyanis ő is itt áll mellett a Kancsi úr, ami meg forgatakban ahol... át most egyértünk, 20 szóval vagyunk Kancsi-kurantól Mahabali-kurant felé és ez egy olyan 2 óra autódás itt most délelőtt, 11-11 ma nagyjából 35-36-ok és Mahabali-kurantban pedig a tenger fogunk megszállni és amiért oda megyünk azok a a világértési részesítők ismert parlamenti centrumok és az úgynevezett sorszentrum, az a tengerparti centrum, amiről már beszéltünk egy korábbi bejelentkezésem alkalmával, Egész konkrétan valamikor beszállt, nem nagyon jelentkeztem be a, a tengerpartszól, ha, ha jól emlékszem, maha jön, az, az a Maapolis-i parlamenti Most 20 éve oda megyünk vissza abban a Maapolis-i parlamenti, és négy óra és hát a, a sofőrök is már most, ugye a két elég, mint, hogy a két eléjük az időnként is egy, egy taxival fogunk átmenni, és ö, a sofőrök már igazából azt mondhatom, hogy lassan menne tovább. Az Indiából jövő hírek árvizekről szólnak, és, a, és hatalmas esőzésekről, de te azt mondtad, hogy ott nagyon meleg van. A meleg és az esőzése nem várja egymást. ugyanis hát most érkezik a monszunk. Különösen Belgi Kalkutta, Orissa ezen a vonalon vannak nagy esőzések. Bár hivatalosan a monszunk az június végekül kell, hogy megérkezzen ezek a területeket. Most itt e, néhány hetet e, sietett, és e, valóban mi is látjuk a hívekből, hogy Bengál, az teljesen így alatt is vannak azért tárgyott, de Bengál, a legfitikusabb. Ez ami a példásos egyébként, hogy amikor ladangba beszeltük a munkánkat, hát ott a egy ilyen 7.20 forcnátjából, akkor gondolkodtunk a Balázsból, hogy akkor mi legyen a következő, tengál, oriszta, az pedig Dél-India, az a számjának. És akkor aztán néhányokat fenekodás után bőltöttünk Dél-India mellett. Hát lehet, hogy nem baj, nem akkora baj, hogy nem Orissába vagy Bengálba mentünk volna. Nem azért, mint csak bármi nagy baj kérdezett volna, csak akkor ott, onnan, és ha oda utaztunk volna, el kell, is kellett volna jönni. Bár én voltam egyszer árvízban, Bengálban, 95-ben ha jól emlékszem, és hát a faluk közepén, ahol voltam, ott néhány nap alatt érünk volt, és Hát, csináltunk, hogy hát akkor már a rikszák sem mentek, mert az, ha ilyen egyműködés a víz, akkor a rikszára felelt ülni, és uh, kibolja az ember, hogy várjuk. Tehát, hogy ilyen mell mellít, már semmilyen járni nem megy, akkor az ember a fejébe tegyébként sem mondják, és, és gyaladó kifelel Az indiák egyébként tudnak húzni? Hát az indiák nem arról híreztek, hogy, hogy jó útók volnának, hiszen tegnap láttunk egy jelenetet az egyik Szentvonnak a, a ilyen, Első szabában, és a térindényi gravida szempónoknál az jellentő, hogy a, a körfolyótlókon belül valahol ö, van egy szó, ami arra hivatott, hogy a szívek mielőtt belépnek a szempónban megküldhessenek a szempónkból, és átfelemményi személytessenek be a, a szempévet. Éppen az egyik hölgy földjártó megcsütötte a lehetet, és hát, e, ilyenkor az látszik, hogy az ember úgy esik el az víz, hogy fogalmas nincs, tehát nem tudja, hogy milyen mozgásokat kell csinálni, maga, hogy, és hát úgy kellett, hogy a rokonai nyújtották meg a tevéket és csúszák el a vízbe, tehát aztól, hogy nem tudnak menni. És ha hárvízon ezért hallunk sajnos, gyakran mindig előtt ilyen jelenségek, hogy több az ember távozik a vízhez, egyáltalán nem tudom. Folytassuk a beszélgetést Juhász Balással. térjünk vissza az eredeti témánkra, Igen. jó? A Balázsra csak annyit szeretnék mondani, hogy én egy nagyon ö, ö, balifikált fotósnak tartom. Megjelent egy a Párizba. Nem tudom, hogy mondani, hány dolgozott rajta, de, de azt tudom, hogy ére figyelzi Párizba fotózni, és arról híres a Balázs, Balázs hogy, hogy azért ö, csak minőségi munkát adja a kezdeiből és hát az a pár égi könyv, ami megjelent az ő gondolásában, e, azt hiszem, hogy egy jó tanúkizónyság, ezt arról a minőségről, amit ő produkál, és hát e, én látva a fotókat, amiket készít, hát azt hiszem, hogy ez a könyv, amit decemberben ebben megjelenni majd, ugyancsak mitújtodja azt a külvonalat fotóidón László Balázsnak, ami, ami valóban meg fog állni a helyét. Én akkor is adnám Köszönöm. A és köszönöm szépen beszélgetést. Szél Szervusz. Haló! Haló! Hogy ezben, hogy az Valáz vagyok. Szervusz! Jó, Igen. A, jó, egy kicsit bejebb hajtott, mert itt a dobozba helyett cseréltünk. Jó. Valami mindenkorre vagy de be. Így jó, mert én nem hallok semmit, de most már most már a de kis útszéli dobozból beszélek, úgyhogy emiatt kell ezeket az óviniskedéseket megtenni mint egy fotós, valószínűleg másképpen nézed a világot, mint az átlagember Biztos nem úgy, mint egy turista, legalábbis úgy képzelem. Amennyire azt gondolnák az emberek a könnyű téma India, azért eh, ahhoz, hogy az ember valamit hozzá tegyen, ezért eh, egy kicsit más szemmel kell nézni, tehát nem elég eh, kézbe tartani a és is hiszen már se nem jó, csak csak dokumentációra az anyag. És hát ebből a szempontból indi elég nehéz a fények miatt. Ugyanis reszentő nagy, vagy a páratarszalon, vagy a smog. Ezért nagyon ritka az, hogy egyáltalán felhő van az égen, vagy szék az égen, ég, vagy pedig az, egy, egyáltalán merőleges, sen kívül még valamifajta diszintes tészfényeket kapjunk. Hát ez csak a reggeli vagy az esti órákba érhető el, és ez nagyon korán már szalfon kell lenni, és ki kell menni. Különösen úgy, hogy nem is ismerik, ugye általában a helyszíneket, tehát szerencse kérdése is az, hogy az a az az az épület, vagy az a részt, amit színképezünk éppen az jó fényekben van. Tehát nem, nem egyszerű. Most már azért a harmadik alkalommal látom, azt, hogy mit, mitre kell odafigyelni. Tehát ez az utolsó alkalom most már sokkal tudatosabb, mint az első kettő volt. Te inkább épületeket, tájakat kerestél, vagy, vagy embereket? Te én mindig is, hogyha valahol jár, az embereken keresztül próbálom bemutatni a kultúrát. Az épület is csak úgy érdekel, hogyha megjelenik az ember is. Nyilván ebben a de azért, mint hogy ezt a kultúra ugye nagyon gazdag, azért embernél is meg fognak jelenni szobrak, festmények, alkotások, de, de azért az ember a szösponti, az, az emberen keresztül a bemutatása ez a koncepció lényeg elégül is. Ez nem, nem változott meg ahhoz most indultunk, hogy a Himalájába kezdtük, az egy teljesen más világ, és nagyon fájó. 10-6 de én e, említettem meg az Zollinak, hogy annyira gazdag fotóanyagban az a férség, hogy nagyon e, sajnálnám, hogy az ottani képek amiatt maradnának ki, nem szabad, hogy a Himalája legyen túlsúbb, ezért jöttünk de most Igen. délre. E, Ekkor át kellett ugye, utaznunk, hiszen a többi e, elég nagy esőzések vannak. Hát e itt össze kell egy kicsit kapnom magam, uh -huh. megmondom őszintőt. Ott sokkal könnyebb oltatózni. Ez a, az éghajlat miatt kell összekapnod, vagy egyáltalán az emberek mások? Az a... emberek mások teljesen. Itt délen. Ennek ellenére, hogy, hogy hát nem, nem szeretném így térségekre részt venni. Itt ezen a részen sincsen nagyon turista, talán most a négy nap alatt egyetlen egy fehér, illetve nyugati emberrel találkoztunk, és ennek ellenére azért benne van itt is az emberekben, hogyha meglátnak egy turistát, akkor azonnal jönnek kéregetni, ez, ez is például nagyon megnehezíti a fotózást, tehát azért próbálják az embert lehúzni. Ez itt nem annyira jellemző, mint mondjuk a középső térségben, ahol már találkoztak turistákkal. Ez szemben a Himalájában egy nem volt jellemző, ott az, az volt a jellemző, hogy Értésre ezték, hogy fotózzunk azonnal, barátságosan odajöttek, följöttek a kíniket, küldünk képet, tehát ott teljesen mások az emberek, nagyon pozitív volt. Amikor egy embert megközelítesz, Készítettél Párizsról is egy könyvet. Ott is, igen. gondolom, sok embert lefényképezte Én Nyugaton valószínűleg nem kell oda menned azokhoz, az emberekhez, és nem fogják elkérni például a címedetse hogy küldjél neki képet, mert ez egy igen. közönséges dolog. De itt nem fordulhat elő, hogy mondjuk beállnak így a képbe éppen ezért, tehát nem olyan természetes, vagy pedig esetleg egy kis baksist kell adni azért, hogy egyáltalán lefotózhassd őket. Igen, igen. Sajnos évszervétel meg kell maradni, mert, mert a kiszúrták az embert, akkor azonnal vagy befózolnak, vagy jönnek oda, hogy akkor vizessek <gül> is érte. Tehát emiatt is nehéz azért kifotozni őket. Mikorra szeretnétek a könyvet elkészíteni? A számításaink szerint azért októberre eh, ki kell, hogy őjön a könyv, decemberi részondi konferenciára így értük, de azért októberre remélhetőleg elkészül, és van már így karácsony előtt is az azért az emberek is hozzájuthatnak. magánkiadásba került ki a könyv, de hát ennek a terjesztése az, az még azért kérdéses, hogy fog. Igen. Tenni. Köszönöm szépen a beszélgetést veletek. Én is köszönöm. És egy további jó utat és jó munkát kívánok. Köszönöm, Minden, jó, nektek. A második részében ma a védikus tanítás egyik forrásművét hallgathatjuk meg. A Téjcsa Bindú panisádot Szilágyi Rohini fordította magyarra, és ő is fűz kommentárt az elhangzó részekhez, melyeket Simonyi Piroska és Albertó Tamás mond el. Teja Bindu. Tűzpont Upanishad. Oh. Az önmegvalósítás módszerei Elmélyült meditáció a szívben Síva követőinek módszere és Sakti követőinek módszere Ennek megfelelően nevezik a meditációt transzendentálisnak, finomnak, illetve durvának. A meditáció még a bölcsek és gondolkodók számára is nehezen gyakorolható, nehezen elérhető, Nehezen megismerhető, nehéz benne menedéket találni, nehezen meghatározható, és nehéz a végére járni. A gyakorlónak mértékletesen kell étkeznie, Uralkodnia kell a haragon, a testi és a cselekvő érzékeken, Felülemelkedve a kettősségeken, anyagi vágyak nélkül, És lemondva minden tulajdolról. Az elérhetetlent elérhetővé kell tennie, És csak a gurujavára kell gondolnia. Három kapu van a lelki úton, a léleknek három hajléka van. Magasztos, titoköveszte, minden megnyilvánulás forrása és örök, ez Brahman, a világ egészen kicsiny és finom része, az Úr Visnú egyik magasztos megjelenési formája. Három anyja van, három tulajdonsága vagy kötőereje, három elemből van, anyagi forma nélküli, láthatatlan, támasz nélküli és örök. Túl van az anyagi zavarok világán. Nem szorul anyagi burkolatra ahhoz, hogy kiterjedjen. Nem foghatja fel az, aki csak a saját létezésén és a hétköznapi életen meditál, vagy aki eltévedt a változatosságban. Maga a boldogság túl van az anyagi boldogság forrásán, nehezen megismerhető, születést nélküli, vesztesség nélküli, az elme működése számára elérhetetlen, uralkodó, állandó és változatlan. Ez Brahman, a legfelsőbb lélek, határtalan, a legfelsőbb menedék a magasztos lelki világban, az elme nem érheti el. Bár nem üres, sokan gondolják ürességnek. Ott nincs sem gondolkodás, sem gondolkodó, sem elgondolható. Ez minden, felfoghatatlan, és nincs nála tökéletesebb. Sem a magukat az igazság és a tudás kutatásának szentelő bölcsek, sem a félistenek számára nincs magasabb rendű tudás. A bramant nem ismeri meg, akin fösvénység, káprázat, félelem, kéjvágy és harag uralkodik, bűnös, vagy akit megtévesztenek a hideg és a meleg, az éjség és a szomjuság, az elhatározás és a kétség még akkor sem, ha bramanák családjában született, vagy nagyon sok könyvet tanulmányozott a felszabadulásról. A bramant nem ismeri meg az, akit a félelem, boldogság, boldogtalanság, büszkeség és gyalázat befolyásol. Csak az szabadul fel, aki megérti Abramant. Így végződik. Az Atarva Védához tartozó Técsabindú Upanishad mint például ez is, kizárólag a jogával foglalkozik. Ilyenek még a Ksurika, Brahma Vidya, Náda Bindu, Joga Sika, jóga Tatva, Diana Bindu, Amrita Bindu, Joga Kundal stb. Ezeken belül is elkülöníthetjük az öt bindú panisádot, amelyek mind az adharva Véda részei. Bindu pontot jelent vagyis azt, hogy a koncentrációt egyetlen pontban kell megtartani. Más szavakkal ez az a híres ekágratá, amelyet baktai ervin nyomán egyhegyűségnek nevezünk. A koncentráció pontja vagy tárgya sokféle lehet, adott esetben valóban egy pont, például a falra rajzolt kis fekete kör. A Dhyanobindu upadisádban a pont az om szótag, ahol A, U és M, Brahmá Vishnu és Shiva képviselői. A Nádabindu Upanishad szintén az omból indul ki, amelyet nagy madárként írle. le. A madár az univerzum és az egyes testrészeinek különféle dáronák, vagyis meditációk felelnek meg. A Tejjabindu Upanishadban a meditációs pont a szívben lakozó felső lélek, amely a maga valóságában csak a nagy jogi kerőt tárul fel. A tűzpontnak nevezett felső lelket háromféle módszerrel lehet elérni. <Sessz> Meditáció a szívben. Ennek előfeltétele, hogy a lelki tanítómester a Szentőzi jelenlétében átadja a a mantrát, amelyet rendszeresen ismételnie kell. A mantrát a tanítvány fülébe sugja, mivel ez titkos. Mindegyik jogaiskolának megvannak a saját mantrái, amelyek nemzedékről nemzedékre szállnak. Például Harium Hari Guru, Om Namo Shivaaya. Om Jaya Sri Mahaprabhu Dip. Om Nama Sri Prabudi Paramatman. Néha a mantra csak egyetlen szótag, úgynevezett az azaz mag. Például Klim, Rim, Lam, Vam. Sámbava, Shiva követői és egyes impersonalista filozofusok módszere. Itt a guru energiát ad a tanítványnak, ez az úgynevezett Saktipád. Sokszor idézik ezzel kapcsolatban a a 19. századi bengáli misztikust, aki puszta érintésével transzba helyezte az akkor még meglehetősen vonakodó és bizalmatlan tanítványát, Narendranátot, a későbbi számi vivékánondát. A Saktipád hatását több napig tartott, és Narend csak annyit mondott róla, hogy közben szakadatlanul Istent látta. Ráma Krishna közvetlenül a halála előtt még egyszer már ennek ezt a transz állapotot, a nirvikalpa szamádit, amelyről ő maga ezt írta. Ragyogó fény tűnt fel előttem, majd hirtelen elvesztettem az eszméletemet, és elmerültem az abszolútban. Mikor nagy sokára magamhoz tértem, rémülten kérdeztem, hol van a testem? Nem tudhatjuk Rámakrisna pontosan milyen, és mennyi energiát adott átna rendnek a legkedvesebb tanítványának. Ő maga ezt mondta, most mindent átadtam neked, és nekem semmi sem maradt. De minket éppen ezt tesz bizalmatlanná, hiszen az Isteni energia kimeríthetetlen. Olyan, mint a szeretet. Minél többet adnak belőle, annál több lesz. Hogyan lehetne Isteni az, ami elfogy? Sákta a nagy istennő követőinek módszere. A sákták elutasítják a védikus áldozatokat és életszobályokat. Tanítóik feltétlen hitet és bizalmat követelnek. Náluk a meditáció nem a kapcsolatteremtés eszköze, hanem vizualizáció. A saktipádot a sákták is gyakorolják, de itt szoros testi kapcsolatot igényel a guru vagy az istennőt képviselő hölgy és a tanítvány között. A régi hiteles tantrikus írások nagyon magas eszményeket állítanak a tanítványok elé. A modern kor gyakorlata azonban azt sejteti, hogy a nyugati tanítványok ki tudja, mit keresnek ezen az ösvényen, de egészen biztosan nem a felső lelket. Jajjabindu Upanishad realisztikusan megállapítja, hogy mindhárom módszer nagyon nehéz, és a komoly tanítványnak nagyon sok előfeltételt kell teljesítenie. Azt mondja, három kapunk kell áthaladni. Ezek a vajrágja vagy szenvedély nélküliség, utcáha, muzgalom vagy lelkesedés és gurukakti, a guru iránti feltétlen odaadás. A lélek három hajléka az ébrenlét, álmodás és a mély alvás állapotai, vagy a durva és finom anyagi, illetve a transzcendentális világ. A megvalósítást mindegyik állapotban vagy síkon meg kell szilárdítani. Aki egyből a legmagasabb fokozattal akarja kezdeni, az úgy jár, mint az az ember, aki fel akar jutni egy torony tetejére, de ahhoz nem építette meg a lépcsőt. Erre céloz az Isopanisár 11. mantrája, amikor ezt mondja. Csak azt tudja legyőzni az ismétlődő születést és halált, hogy azután a halhatatlanság teljes áldását élvezze, aki képes egyidejűleg megérteni a tudatlanság és a transzcendentális tudomány folyamatát is. Néha a kezdők abba az illúzióba esnek, hogy a test ellátása rossz dolog, vagy a lelki fejletlenség jele. Nem csak elhanyagolják testüket, de mindent megtesznek, hogy megkárosítsák. Egyesek gyűlölik a testüket, és azon töltik ki minden haragjukat. Ez bizonyára tévedés. A mazohizmus sose vezet lelki tökéletességre. A test a lélek nagyon értékes tulajdona. Lehetővé teszi, hogy odaadó szolgáltat végezzem ami viszont tartos tudatváltozást eredményez. A testi cselekvés hatással van a tudatra, a tudat a testi Nem a test akadályoz az önmegvalósításban, hanem a test helytelen használata. A Bagavata Purána beszélet bizonyos Sranti Veda aki minden indoklás vagy magyarázat nélkül elvégzett egy 48 napos bőjtöt. Így aztán súlyos szenvedéseket állt ki családtagjaival együtt, Mindannyian remektek az éjségtől és a szomjúságtól. Valaki azt mondhatja, hogy ez milyen szép példa a lemondásra és az önuralomra. Ranti Déva azonban családapa volt és király. A családapa kötelessége, hogy gondoskodjon a feleségéről és a kiskorú gyermekeiről. A királyi pedig az, hogy biztosítsa a békét és a jólétet az országban. Megvédelmezze az alattvalóit. Ranti Déva annyira elhanyagolta a kötelességeit, hogy súlyos lemondásokat kényszerített a családtagjaira, az uralkodókra háruló feladatokat pedig egyáltalán nem látta el. Alatvalói védelmével még annyira sem törődött, hogy őröket állítson a kapukba. Így aztán a tisztátalan emberek és állatok mindenütt szabadon járkálattak. A védikus elvek szerint, ha egy király megöregszik, vagy belefárad a világi életbe, és az ő megvalósításra törekszik, átadja a tronját arra alkalmas fiának, vagy rokonának, maga pedig visszavonul a magányos erdőbe. Ranti déval azonban nem így tett. Krishna ezt tanítja. Sokkal jobb a saját előírt kötelességeket végrehajtani, még ha hibásan is, mint a másokét. Más feladatait végezni veszélyes. Ennél jobb az is, ha az embert a saját kötelessége közben éri a halál. Egy másik helyen még keményebben fogalmaz. Akik olyan szigorú vezeklésbe, és önmegtartóztatásba fognak, amelyet az írások nem ajánlanak, akiket a hajt és sanyargatják testszerveiket, valamint a testen belül lakozó felső lelket, azokat démonokként ismerik. a persze nem démon, és a Purána nem is azért mondja el ezt a történetet, hogy az olvasóit 48 napos bőtökre buzdítsa. A lényeg az, hogy Rantidív, még ilyen hosszú szenvedés után is megosztja kevéske ételét váratlan vendégeivel, illetve végül még az utolsó csepp vizet is nekik adja. A világban él, de nem a világ él. Van egy földi lakhelye, de tudja, hogy az nem az igazi otthona. Nem jár csukott szemmel, de az anyagi világ szépségében vagy boldogságában annak ideglenes és alapvetően nem kielégítő természetét is felismeri. Egyre inkább megszabadul attól az illúziótól, hogy ez a szenvedésekkel teli világ a lakhelye. Egyre inkább vonzódik a transzendencia világához. A régi korszakokban a jogi felhagyott minden világi cselekvéssel, és visszavonult az erdőbe. Ez azonban ma nem lehetséges, kivéve néhány rendkívüli embert. A kalikorszakra a rövid élet tartam, és a létért folytatott, elkeseredett küzdelem a jellemző. Ezért aztán a joginak egyéb lehetőségeket kell keresnie, például azt, hogyan harmonizálja az életét a legfelsőbb akaratával, hogyan kapcsolja össze minden cselekedetét Isten szeretettel és szolgálatával. A Bhagavad Gita pontosan elmondja, hogy ez hogyan történik. Végül is, mire tanít a Tejjabindu Upanishad, mit tudunk hasznosítani a tanításaiból? Mindenek előtt azt kell megértenünk, hogy az tisztaság útja nem az ideák vagy elképzelések világába tartozik, hanem valóban létező és bejárható. Az upanisát elmondja, mi szükséges ahhoz, hogy valaki ezen az úton járhasson. Az első dolog, hogy felismerjük a saját igazi azonosságunkat. Az upanisát azt mondja, hogy a legfelsőbb igazságot nem foghatja fel az, aki csak a saját testi létezésén és a hétköznapi életen meditál. Az élőlény nem azonos a testével, ebben az anyagi világban is csak vendég. Ha így gondolkozik, automatikusan megszabadul attól az illúziótól, hogy legfontosabb, esetleg kizárólagos feladata a test igényeinek kielégítése. Felismeri, mi az igazi rendeltetése, arra törekszik, hogy visszaállítsa az elveszett vagy megszakadt kapcsolatot a lelki világgal, vagyis hogy visszajusson Istenhez. A megvalósítás módszere a meditáció. A Tejjabindu egyetlen más jogatechnikát sem ír le. Nem foglalkozik még az ászanákkal vagy testtartásokkal és a pránájamával, az életlevegő fölötti uralommal sem. Tapasztalati eredete felteltően olyan joga környezetből származik, ahol az ilyen jellegű gyakorlásra kevesebb hangsúlyt fektettek. Még valószínűbb, hogy a bindu upaniságok nem csak műfajilag alkotnak egy csoportot, hanem nagyon szorosan összetartoznak. A technikai útmutatások külön fejezetekre bontása a joga gyakorlóit nem osztotta mereven elhatárolt csoportokra. Végül is a joga mindig szintetizáló folyamat, még maga a szó is egyesítést vagy összekapcsolást jelent. A gyakorlatok végzése, a légzés szabályozása az aszkéták dolga, azonban, ahogy a Krishna mondja, a jógi jobb az aszkétánál, az empirikus filozófusnál és a munkája gyümölcseiért dolgozóknál is. Ha valaki meg tudja érteni, hogy az Úr Hari mindent áthat, mindenben benne van és mindenen kívül, akkor mi szüksége van az álszanák és a pránajáma végzésére? Az úr Krishna az egyedüli legfelsőbb irányító, és mindenki más az ő szolgálja. Úgy táncolnak, ahogy ő táncoltatja őket. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Shavshad Param Brahma, Tasmai Sri Gura Namaha. Önök az India Hangya magazine hallhatták. Búcsúzik a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk.